Ізяслав, 1984 Користувач інтернету Ізорест, він же Орест Ізаславець, називає своє рідне місто сумним прикладом вандалізму військових. Одним із цих військових був я. Моє життя в Ізяславі тривало 45 днів. З усіх 565 днів моєї дійсної служби в радянській армії саме ці 45 були найкращими. Неважко здогадатися чому, тому що останніми. До Ізяслава ми з'їхалися на так звані офіцерські збори. Їхній сенс полягав у тому, що командування мусило якось врахувати нашу вищу освіту. Тобто вийшовши в запас, ми не мали права залишатися капралами. Нас очікували значно вищі завдання і призначення – офіцерські. Для цього нас і збирали всіх разом в одній казармі на цілих півтора місяця. І ми щодня повинні були найретельніше вивчати непросту й почесну офіцерську справу, щоб у разі чого дати гідну відсіч усіляким бельгійським агресорам, знищуючи їх на суші, на морі і в повітрі. Насправді ми тільки лежали на койках, курили, плювали у стелю, варнякали про секс і грали в карти. Це були ніякі не офіцерські збори, а табір для інтернованих, з якими не знають, що робити. Тому їх просто тримають на закритій території і тричі на день чим-небудь годують. Офіцери, справжні офіцери, які мали нас щоденно школити, всі без винятку нагадували пояків і невдах найпізнішої стадії, і все на світі їм було пох. Якщо котрись із'являвся з'являвся в нашій казармі, то лише для того, щоб і собі збавити картами свій розтягнутий упорожничий час. Ніхто з нас уже і не думав якось там перед ними виструнчуватися. Здебільшого ми навіть не вставали з ліжок і не переставали курити та плюватися. А ще ми виходили в город невеликими групами. Це було порушення гарнізонного порядку, але всередині нашої частини ніхто вже нас не пильнував. Небезпека могла чигати ззовні у вигляді ворожих патрулів. Ні, тут не йдеться про бельгійців. З ними клопоту не було б. Нашими ворогами в Ізяславі були десантники. Бо в Ізяславі, крім нас, розташовувалася якась, чи не восьма, окрема бригада спеціального призначення. Усі як один здоровенні, треновані і злі. Надто ж коли йшлося про нас червоно-погонну, червоно-погану піхтуру. До того ж їхня частина була розгорнута, а наша кадрована. Це означає, що нас було в десятки разів менше. Іноді вони просто полювали на нас ці виродки. За всі півтора місяця я виходив у город разів п'ять. Щиро кажучи, я не пам'ятаю нічого з того, що мусив би запам'ятати маючи себе за полум'яного фаната руїн. Я не пам'ятаю ані палацу Сангушків, ані костелу святого Йосифа, ані замкової скарбниці, ані Бернардинського монастиря, до якого все ж якоюсь мірою в ті дні стояв найближче, поза як у ньому розташували в'язницю. Та вона й до сьогодні там, і Зяславська зона пекло на землі, про неї кілька днів тому я читав, що там зеки масово ріжуть собі вени на знак протесту проти катувань у підземеллях. Так от, я нічого з цього не пам'ятаю. Нічого. Мабуть, я ніколи й не доходив до старого міста. Хоч усі описують його так, наче воно покладене на вищому березі, лівому. Але і річки я не пам'ятаю також. Тобто я завжди залишався на правому березі річки Горинь, при цьому не усвідомлюючи, що він правий, і що річка називається саме так, і що вона взагалі десь є. Усе, що притягувало до города мене та інших, був такий собі буфет. Якась така штука на зразок хати чи селянської крамниці, де в першій кімнаті були полиці з товарами і прилавок, а в другій столики з табуретами. І в цій другій кімнаті ми переважно і не жлуктувалися дешевим вином. Я сказав вином. Хе-хе. Нас було троє або й четверо того дня. Ми сиділи за найдальшим зі столиків у другій кімнаті. Серед нас був Лук'ян, який минулої неділі залетів з десантниками. Він унадцяти розповідав про те, як ці виблядки над ним познущалися, як він безстрашно їх посилав усіх, включно з їхнім капітаном черговим по губі. «Я буду на вас писати скаргу в Нью-Йорк Таймс!» – кричав Лук'ян, просто в'їбальник тому капітанові. Ми внацяти реготали з його погрози. Лук'ян провокував їх дебілів на політику. «Але якщо по-чесному, – додав Лук'ян, – то краще їм ніколи не попадатися. Звірі!» Він лише встиг це договорити, як ми побачили з вікна їхній звірячий патруль, уже на стежці перед крамничним ганком. Їх було троє, двоє солдатів зі старшим сержантом. Але все одно їх було вдвічі більше за нас, якщо враховувати сумарні вагу і зріст. Ми зірвалися на рівні і застигли. У головах шумів і переливався шмурдяк. Лук'ян був перший з нас, хто вхопився рукою за табурет. Ми не мали права їм сьогодні здаватися. Якісь місцеві дядьки за сусідніми столами позамовкали на і повитріщалися на нас. Я до сьогодні вдячний їм за те, що вони так і просиділи з напівроздявленими фізіями всі ті нестерпно довгі хвилини. Цивільне населення України зазвичай охоче співпрацює з військовими. У цій ситуації вони мусили зробити вибір між двома типами власних захисників. Патрульні купували у першій кімнаті ситро і солодощі. Там завжди продавалися ті дурнуваті пряники по 9 копійок. На них вони і запали. Ми ж завмерли зі стільцями на похваті, готові трощити їхні дитячі черепи в беретах, якщо вони тільки сунуться. Чому вони так і не сунулися? Чому замість похряцати свої пряники за столом у другій кімнаті вони вийшли на ганок, і зробили це там. Чому вони не перевірили другу кімнату на предмет червонопогонної піхтури? Для мене відповіді на всі ці запитання перебувають у сфері містичного. Я сказав би, що це імпондерабіле, неосяжний, незбагненний, такий, що не піддається зважуванню, оцінюванню, але в той же час має велике значення». Стан. Отже, вони дожували і чемно повернули буфетниці пусті пляшки, а потім пустилися тією самою стежкою геть. І аж тоді всі видихнули з полегкістю. Ми, дядьки, та й буфетниця, певно, також. Того дня ми замовляли в неї ще не раз, поки ставало грошей». Коли стемніло, ми побрили назад до своєї частини. Пам'ятаю, як мене всього аж вивернуло, як увесь випитий сурогат фонтанував з мене і забрискував якісь очерети. Десь поруч мусила бути річка. Ого, так і справді, там була річка. І я тепер згадав.